«Не хвилюйся, все буде гаразд», – заспокоїв його Ігор і рушив до виходу. Павло наздогнав його біля дверей. «І «Я твій боржник». «Не зважай», – коротко відповів Ігор. Весь день Павла зідав смуток. Робота не йшла на думку. Подумки він знищив той клятий папірець і кинув в огонь всіх людей, що бажали лиха його діані. Уперше в житті він боявся, відчував, що не зможе її захистити. Йому була необхідна дружина і її підтримка, і порада. І він вирішив звернутися до Карпа Олексійченка, надійного, перевіреного часом друга, знайомого ще з дитинства. Карпо вислухав його уважно, не перериваючи, і коли Павло закінчив розповідати, запропонував. «Тобі треба розслабитись». Ходімо, я знаю одне чудове місце для відпочинку. На завтра Павло здригнувся, згадуючи кількість вжитої вчора з другом горілки. Голова боліла, але в цілому життя вже не видавалося таким похмурим, як напередодні. Занурений у роздуми когут мало не пройшов повз приймальню полковника, і тільки тонкий голос секретарки. Повернув його до дійсності. Павло глибоко вдихнув, потім видихнув, пригладивши вилюру, і постукав у двері начальника. Викликали товаришу полковник. У відповідь Метін мовчки кивнув головою, стоючи біля вікна і розглядаючи пейзаж. Зачарований травневим дощем і синіми сутінками, полковник збивав попіл, повільно підносив цигарку до губ когут приготувався до неприємної розмови. «Вільно, лейтенанте! Проходь, сідай, закурюй!» Мітін нарешті відірвався від свого заняття і підійшов до столу. Павло зачекав, доки він опуститься в крісло, теж сів, запалив цигарку і завмер у чеканні. «На жаль, у мене погані новини, лейтенанте!» – вимовив полковник і покрутив у руках аркуш з надрукованим текстом. Прочитай поясни, що це може означати. Павло прочитав, як завжди, швидко по діагоналі, потім ще раз повільніше. Текст був не підписаний, але це не мало значення всі сигнали до НКВС перевіряли, а що таке перевірка, кого знав без підказок. Дощ ляснішав. Крапля одна за одною залітали в розчинену квартирку, збиралися в калюшки на підвіконні. Полковник ще трохи помовчав, спостерігаючи, як вода струмочками збігає на підлогу. Постукав пальцями по столі і гукнув. «Тетяно, зачини квартирку. Потоп тут мені влаштувала своїм провітрюванням». Доки секретарка вовтузилася біля вікна з ганчіркою в руках, у кабінеті стояла тиша. Мітін був трохи роздратований, а цей стан з'являвся в нього на початку великої роботи. Приємною чи ні, байдуже. Головне – не сидіти без діла. «Ну?» – озвався Мітін, коли двері за Тетяною зачинилися. «Що скажеш, лейтенанте?» Голос полковника був підкреслено спокійний. Від такої інтонації когут похолов. Він відчував, що треба сказати виразно і рішуче. «Все це огидна брехня і суцільна мерзота». Як чесний радянський громадянин та офіцер внутрішніх справ, я запевняю, що перед вами брудний наклеп. Моя дружина віддана справі Леніна Сталіна і все, що тут написано, ніколи не траплялося в її житті». Замість цього Павло невиразно промимрив. «Не розумію, що це може означати. Хтось, можливо, просто образився на Діану і вирішив таким чином насолити. Бачите, навіть підпису нема. Полковник випростався у креслі, ляснув долоною об стіл і гаркнув. «Ти мені тут сопляний не жуй! Те, що без підпису, нічого не міняє! Ти мені відповідай, чи справді громадянка Ланевська займається антирадянською пропагандою? Чи є в неї спільники?» Чи ділиться вона з тобою своїми думками? Чи може нагадати тобі, що у разі приховування фактів від слідства ти потрапляєш під статтю «Отямся, я більше не нагадуватиму»? Павло задубів. Переляканий, він не міг ні думати, ні відчувати. Від сьогодні все життя піде шкареберть. Допомогти Діані було вже майже неможливо. Єдине мучило Павла. Чи потрібна їй його жертва? Чи полегшиться її доля, коли він у слід за нею піде за грати? Згадував доньку. «Хіба краще їй буде в дитбудинку».